Jó reggelt kívánok, ma a 2021. március 3-a szerda van. A pontos idő 5 perc múlva reggel, 7 óra lesz. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven auliaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Akik tévén követnek, vagy mobiltelefonon, vagy ki tudja hol, azok láthatták, hogy ellenőriztem, hogy felhúztam e a slitzemet. Nagyjából egy éve alapvetően megváltozott a helyzet, nem lehet már tréningruhába ruhába jönni. Imáron képet is közöl rólam, a média nagyjából még egy hét és kerek egy éve lesz. Ma 2021. március 3 a szerda van, derült ég 0 és 5 fok közötti hőmérséklet. Zabaron biztos minusz 120 fok van, ott a pfizer az ki lehet rakni az udvarra. Tura 20 Lakner Zoltán 318 tól Tó Csaba, addig csak mi, és 8 óra után is csak mi. Nem kell minden műsort betáblázni, rengeteg zene van. Én egész kiválóan ellötjögök itten. Ha valaki engesztelhetetlen vágyat érez, akkor telefonálhat is. Itt nincsenek beépített betelefonálók. 061-9-111-168 061-9-111-168 Nem árulok zsákba macskát, Nieder Müller Péter kiesett itt az állandó megszólalók közül. Részletek holnap fél nyolctól Én azon gondolkodom, hogy amelyek mármint, hogy a gondolatok, amelyek bennem forognak azok közül, bármelyiket is kiemeljem, előbb-utóbb valamelyiket csak kiemelem. Egyébként is egy negyed óram múlva körülbelül telefonálni fogok addig, meg azért csak elterik az idő, nem agódom. De miután a bennem kabargó gondolatok közül egyelőre egyetlen egyet sem tudtam kiválasztani, vagy nem akartam. Ez a negyed óra, ez az önöké, ha élnek vele jó, ha nem élnek vele, a zenéből nem lesz hiány. Sajnos verőfényjel nem tudok szolgálni, mert itt sötét van. Ez egy koncepció. Odakint viszont hétágra a nap. És ez így lesz ma, meg holnap, talán pénteken, de a hétvégén már nem. Most tekintsünk el a szokos szófordulattól, ami ilyenkor jönni szokott. Ma 15, vagy még annál is több fok lehet ami azért március harmadikát nem jellemző, vagy ha jellemző, akkor is nagyon kellemesnek mondható. Most azonban még hideg van, ha meg vannak dermedve, meg tudom érteni. Ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, úgyis jó. Hogy miről telefonálnak? Hát telefonáljanak arról, ami önöket foglalkoztatja, ami tényleg foglalkoztatja önöket. Ha semmi sem foglalkoztatja Önöket, vagy nem akarják velem megosztani, akkor hallgassunk zenét. 061 168 Ha minden igaz, rövidesen ide fog kapni valami áj, nem tudom micsodát. És akkor filmeket is fogok tudni Önöknek játszani, mint ahogy ez tavaly volt. Egyelőre még ilyen nincs. Őszintén remélem, hogy másfél héten belül lesz. Erről tegnap megállapodtunk. Hihetetlenül kedvező nézettségi és hallgatottsági adatokról számolt be a tulajdonos képviselője. Ahogy apukám mondaná, mintha hájjal simogattak volna, sose gondoltam volna. Függetlenül attól, hogy tudom, hogy nem méret a lényeg. De hát ugye az apácai út, ahol Csókai András... Egyel fölém járt, sajnos belém tápláltak némi teljesítmény orientáltságot. Jó reggat! Uh, Bocsai, nem talak, a uh, teljesen el vagyok hava? Annyit szerettem volna mondani privátban is, hogyha nem más nem csináltál volna a héten, csak azt a Duda elnő interjút, hát az is pont elég legne, hogy az valami hogy volt információ örömben. Nem tagadhatom, arról nem beszélve, hogy a 168 óra és a Pesti hírlap nagyon derekas munkát végeznek, ezt el kell, hogy mondjam, mert ami a Jancsinak a hazai nemzetközi sajtóban való jelenlétét illeti, az sosem látott mértéket öltött. Ugye annak idején az ATV-ben Gyakran kellett udvarolnom, bár hozzáteszem, hogy eredményesen tudtam udvarolni Gavra Gábornak, az atv.hu főszerkesztőjének, hogy jelenítsen meg egy-egy anyagot a kejfejancsiból. Ez ugye nagyon sokszor azért jelentett problémát, és megint olyan dolgokat feszegetek, amelyeket bizonyos emberek egyáltalán nem értenek, vagy szándékosan félértenek. Ugye volt egy atv fővonal. És volt egy kejfejancsi vonal. A kejfejancsi vonal és az ATV fűvonal ugye egyedül a civila pályában ütközött, általában meglehetősen szerencsétlen módon, de nem lehetett elkerülni. Magán az atvhu ugye akkor lehetett eléggé el, el, el nem ítélő, ítélhető módon megjeleníteni kejfejancsis anyagokat, hogyha azok egyébként nem álltak szemben az ATV által fősodorban feltüntetett dolgokkal, és ezek közül nagyon sok megjelent, és nagyon sokat, hát sokat viszonylag sokat átvett a hazairodalom. Tegnap az én kedvesem külön feltüntette, hogy a színház online-ban mind az ő egyik riportja a nóra Nórával, és a tegnapi Németh Gábor interjú egyaránt ott volt. Elői teljes Okkal és joggal. Utóbbinak mindenféleképpen köze volt ahhoz, hogy a 168 óra, illetőleg a Pesti szóba öntötte, vagy nem szóba, hanem írásba öntötte mindazt, amit elhangzott tegnap német Gáborral. És voltak olyan orgánumok, amelyek ezt átvették, és ez a héten nem így volt egyedül. A HVG szemlészte a Duda Ernővel való anyagot, előző nap a napi.hu, Lehetne le azt mondani, hogy ez híúsági szempont, miközben kétségtel híúsági szempont is, de ennél sokkal többről van szó. A számontartottság, valamint az, ami itt elhangzik, mint tényanyag, annak van jelentősége hogy milyen mértékben épül be a hazai tudatba, hogy egyáltalán módon van arra, hogy különböző beszélgető partnereim révén ebbe a tudatba beépülhessek. Ráadásul azok a számok, amelyeket tegnap megismerkedtettek, azok még azzal is kecsegtetnek, hogy anélkül, hogy bárki más megírná, az első közlés, illetve az internetből adódó visszanézés vagy visszahallgatás lehetősége által nem szélbe kiáltott szó, vagy van valami magyar mondás, de azokban mindig nagyon gyenge vagyok, tehát, hogy nem pusztá, pusztába kiáltott szó, nem pusztába kiáltott szó, amit elhangzik. Jó reggelt! És az internetből adódó visszanézés, Jó reggelt! A telefomba kéne beszélni, mert olyan távolságban az internetből adódóan, ami nem áthidalható. Jancsinak a telefonszáma? Igen, ez a Kejfej Jancsi telefonszám. Csak próbálkoztam, és ez minden reggel működik? Minden reggel működik. Mert mondom, csak most hogy próbálkoztam, a műsor tetszik, és az nem tetszik, amiről beszél a János is, hogy tulajdonképp ütközöttem, hogy csak az ATV fővonalával, különök akár a a vallási humbuggal, meg mi egyébben, és szerintem azért is tették inkább öt félre. Hát lehetséges, hogy emiatt, de a vallási humbuggal fialajánosnak olyan nagyon sok ütközése nem volt, én úgy tudom. Nem is hogy csak a maga szemlélet, hogy, hogy oda mennyi pénzt pumpáltak, és közben az egész csak egy tömegsziózis. Hát azért azt gondolom, hogy a Kejfej Jáncsi az ATV konglomerátumán belül sem volt egy hídgyülekezeti pszichózis. Vagy ha igen, akkor én azt valahogy egész másképpen éltem meg, mint ahogy ön ezt hallotta, ha egyáltalán ott azt hallotta. A abból két dolog emelkedett ki, egyrészt a barátnőmmel elmentünk Gödöllőre, és ott sétáltunk. Vannak Magyarországnak olyan részei, amelyek itt a pandémia alatt felülreprezentáltak lettek a mi életünkben, abból adódóan, hogy hányszor fordulunk ott elő. Én nem állítanám, hogy Gödöllőn én minden nap feltűnök, de az elmúlt egy évben emlékezetem szerint háromszor voltunk Gödöllőn, a tegnapival együtt, és nem emlékszem arra, hogy az, el, az azt megelőző években ez a hármas szám meg lett volna. A velencei tó még ilyen, amely ebben az új magyarban azt szokták mondani, hogy felkeresésre kerül. Szép így, nem? Aztán ilyen még dobogókő, ilyen Szentendre, ilyen Visegrád, de arra sem emlékszem, hogy mikor voltam a, a közelmúltat leszámítva, például a Verőcén, ami egy páratlanul szép hely. Zebegényben még el kéne menni Krisztot. Ez volt az egyik kiemelkedő esemény, a másik pedig a lányommal való séta a gesztenyés kertben. Teljesen megváltozott a lányommal való kapcsolata, Én nem tudom, mint hogyha valami áldás hullott volna rá, de olyan mértékben, hogy én el is hárítom, hogy nekem ehhez bármi közön van. Erről biztos az anyja tehet, meg a természet. Némileg ő maga. A pszicháterem ugyan azt mondta, hogy ez így lesz, de én ezt nem hittem el neki. Most ugye azt kéne mondani, hogy egy felnőtt nő lett belőle, de egyáltalán nincs olyan vágyam, hogy a lányomból felnőtt nő váljék, mint ahogy olyan vágyam sincs, hogy én felnőjek. De egy nagyon klassz lány lett. Végén módon volt találkozni a kristálytányával is. Ő is egy klasz nő lett. Gyakorlatilag ez a három nő vesz körül. Túl közel nem engedem őket, nehogy elbízzam magam, vagy túl melegem legyen. De soha rosszabbat. 061 168 ma 2021. március 3-án, szerdán, 3 perccel 418-5, figyelek, ha 9, 111, 168. között a helyi szelleme, függetle attól, hogy ez már nem az előző stúdió, sokkal nagyobb mértékben magabiztos az ember fialája már, mint hogy én. Miközben itt sétál ezek között, a berendezések között, hozza a zenét, amelyek sohasem véletlenek és amelyek egyébként engem elszórakoztatnak. Már csak az a kérdés, hogy aki hallgatja, és így van-e vele. És nem, nem, nem vagyok zavarban az ügyben, hogy vagy nem vagyok osromolva a telefonokkal, ha van telefon, jó. Ha nincs telefon, úgyis jó. Ez hosszú ideig tudott engem foglalkoztatni. A szó legjobb értelmében lett elengedve. Mint ahogy lett elengedve a lányom, és ezáltal került hozzám közelebb. 061-9111-168. És mintha ha volna? Nem tudom még pontosan rárakni a lemezre a tűt, ezért elnézést kérek. Minden van, mit úgy szeretnél Néha bánt, ha tudod, távol a cél, táné... Jó reggelt! Jó orvos vagyok, bár úgy értem, hogy önnek nincs szüksége megerősítésre, de az zenék oltárján jók, és hogyha ha nem telefonálunk be, akkor is hall, szeretjük hallgatni szerintem a szövegét. <gül> és ennyi, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Csak azt szeretném volna kérni, hogy hogy induljon már az illésszám. Hát ez most éppen nem illés, de ez még ezzel együtt az illés összes lemezén van rajta. De mikor célhoz élsz, és boldog lehetnél, már is műjtelre gondolsz, már is új az ez a Mi lehet az oránnal? Menet Gödölőre tegnap láttam az út mellett egy 2020 novemberi, talán novemberi, de korábbi korábbi koncertplakátot Legutóbb Visegrádon láttunk a Krisztával tavaly novemberi moziplakátot. Kicsit, kicsit megkövült az idő, lett az egésznek valami nagyon fura jellege. majd <tos> minden Egész más után hajszol most a vágy, Indulj hát, Itten nem lesz nehéz az út, Mit végig ha a rád, Hogy jön, mi úgy ma az érdemes volt, Akkor meglátod, 30 másodperc, aztán felhívom Lakner Zoltán. Ez a 130 másodperc ez lehetőséget ad arra, aki kedvet érez, hogy telefonálja 061 911 168 Önnék én, ötkel, találni, nem voltam Igen, Laknár Zoltán vagyok. Jó reggel. Jó reggel. Kis Itt van mód ide ülni, oda ülni, a fantasztikus stúdiót építettek nekem is. Lakner Zoltánt hallják, a jelen főszerkesztőjét. Jó a, a múlt héten a Nem kalappból húzzák ki címmel írt aztán között közt az előválasztásról aztán van egy párhuzamos, hát nem párhuzamos, mert két különböző interjú, ugye a párhuzamos interjú az szokott lenni, amikor egyszerre kérdeznek embereket uh, Hatázi Ákossal és Tóth Csabával. Um, azt akarom tőled kérdezni, és nagyjából hasonló mederben, mint ahogy a Horn beszéltem két héten át, hogy... Az előválasztás Magyarországon 2021-ben praktikusan szerinted mire jó? <gül> hát arra jó alapvetően, hogy ezek az ellenzéki pártok, ha jól egy nyilvános folyamatban választák ki a jelölteiket. Részben, ami okay. azt mert... Csóval bele fogok kérdezni, ugye arról van szó, hogy aki majd miniszterelnök jelölt lesz, ezt mondják a közvéleménykutatók, ha te más tudsz, akkor majd szólni fogsz, akkor gond hogy ki lesz, azt megszavazza az ellenzéki szavaszó. Mennyiben más a 106 egyéni? Ott nem ugyanerről van szó, hogy bárki azt megszavazza, és hogyha nem ugyanaz, akkor miért más a miniszterelnök, mint a képviselő jelöltek? Oké, próbálok kéne válaszolni. Egyrészt a Miniszterelnök jelöltet illetően ezt ahhoz tudjuk hasonlítani, ami a főpolgármester előválasztás volt 2019 ben ami az ellenzék felülnézve azt csináltam, hogy némi konfliktusárám, mert azért volt egy elég ilyen, nem tudom, két hét, amikor amikor Karácsony Gergely és Dobrev Klára egymás ellen indult, és az őket támogató pártok ezt hol nehezményezték, hol meg ráálltak a versenyre. Nem inkább Kálmán Olga volt? Mikor? Hát most miről beszél? Most a Dobrev Klára és a Karácsony hol indultak egymással szemben? A Karácsony meg a Kálmán Olga, nem tudom. Dolgozik benned a Freud így reggel. <gül> Biztosan, igen. Nem, nem nagyon határozottan állítom. Nagyon szóval az a lényeg, hogy ott ugye elment 80 ezer ember előválasztani, amire senki nem számított. Oké, okay, de mennyire egybevethető a főváros és az ország? Igen, ez egy kérdés, de az ugye most a miniszterelnök jelöltőről beszélek, ha mindjárt Igen, igen, igen. Kérlek, igen. Uh, hát, ez egy nagy kérdés, nem is egyébként, hogy meg lehet -e azt csinálni, és szerintem valójában nem hallottam igazi választ, de ellenzéki politikusoktól egyszer sem, hogy meg lehet-e csinálni a Békés-megyei hármasban, vagy a Borsodi ötösben azt, amit a budapesti előválasztáson meg lehet csinálni, de azt kérdezett, hogy mit várnak tőle, vagy mi lehet a hatása, az lehet egy hatása, hogy egy, egy ellenzéki szavazótábort fölpörgelt, mobilizál egy olyan alkalom, amilyen az előválasztás jóval korábban a parlamenti választás előtt, tehát sokkal korábban ilyen üzemihőfokra hevíti a, a szóba jöhető választópolgárokat, tehát ennek nagyon nagy jelentősége van. Szerintem az ellenzék szempontjából puszt egy nagyon komoly legitimitással fog rendelkezni az a jelölt, aki, aki előválasztáson nyerte el ezt a remek lehetőséget, hogy megüzködhözhet Orbán Viktorral. Tudnék arról is szó van, formódon, hogy hát ugye az ellenzéki pártok mind küzdenek különböző hitelességi deficitekkel, és szerintem ebből a szempontból bizonyos értelemben racionális, hogy azt mondják, hogy oké, okay, akkor mi egy pontig elmegyünk a tárgyalóasztalnál, mert nyilván egy csomó minden például az elválasztás szabálya ennek a tárgyalóasztalnál a kell eldönteni, de a konkrét döntést rábízzük a választópolgárokra. Hogy így biztosítsuk azt, hogy aki miniszterelnök jelöltként kiválasztódik, akkor tényleg lesz a aztán az Én ezt Ilyen. teljesen értem, de nem tudok vele mit kezdeni, logikailag tökéletesen. Tehát tételezzük fel, hogy én egy királykisasszony vagyok, és te vagy a király. És ugye, mint a népmesékben, meg van hirdetve az én kezem, és azért lesz a kezem, aki, nem tudom, kiáll 120 próbát, amelyeket egyébként mind a király talál ki, azaz te. Nekem van kiszemeltem, de tök mindegy, hogy én kiszemelek ki, hiszen az fog majd nyerni, ö, aki a legtöbbet, az fog engem elnyerni, aki a legtöbb izét teljesíti. Én drukkolhatok, hogy az általam kiszemelt egyet legyen az, aki egyébként ezt eléri. Aztán eljön a pillanat, mindenki kihullik, marad egy, az pont nem az lesz, akit én szeretek, és te azt fogod neked mondani, nekem mondani, édes lányom, eszi, nem eszi, nem kapsz mást, és akkor az a kérdés, hogy nekem abból az egyből kell lefűznöm, és értem, hogy ez így működik, és ennek a politikai logikáját is értem, de mit csináljak, Lakner ha én egy szerelmes típus vagyok? Hát, ha az vagy, és akkor az a példa pont annyira mint <gül> amennyire... Nem nem, e nem, nem, e e ne nem, nem, nem, nem, Ez ne haragudjál, ez teljesen stímmel. A, a hat és a túl kapcsán én, két héten keresztül... De, de várj -e a pillata, egy kérdés, hát de várj egy De nem, nem, nem, nem, visszakapod az időt. Hát, itt két héten oké. keresztül ment... De uh... itt egy kávét, mert szóval most születettél egy kérdést, nem akkor visszavonultam. Tessék, nem szeretném a kávét főzni. Figyelek. Oké, szóval, hogy én értem ezt a logikát természetesen, és... Uh, Oké, okay, ez egy kiválasztott a pártok által, a tárgyalországnál kiválasztott jelöltél is meg de valójában nem, nem ez a helyzet. van szóval más logika. Ugye éppen azt próbálják a pártok kitalálni, hogy hogyan lehetne egész biztosan rávenni arra a választókat, vagy 99%-os biztonsággal rávenni az ellenzéki választókat, hogy mindenképpen szabadlanak ne a miniszterelnök a által vezetett listára. És ennek azért mondja az előválasztás, mert a... a, a mert az ellenzéki választó az könnyebben elfogadja az ellenzéki választók nagy része, lennem, hogy te nem, nem is tudom, hogy ellenzéki választó vagy-e, nincs is az esemény közöm, de az ellenzéki választóknak a nagy része könnyebben elfogadja majd az előválasztáson született eredmény, mint hogyha a pártok ö, így egy csomagban hoznának egy tárgyalóasztalnál született megegyezést. Ezért mondom azt, hogy ennek hitelecsítő, legitimizáló szeretem van. Ugye én egy egy ellenzéki szavazó vagyok, de az a kérdésem: te egy ellenzéki főmufti vagy. Uh, és látod azt, hogy <síl> ez most egy feltételezés, és látod azt, hogy én működöm, és azt mondod, hogy intellektuálisan nagyon izgalmas, amit csinál a fiala, de nekünk, mármint ellenzékieknek, kifejezetten káros, mert árt annak az etoszának, amit mi egyébként az előválasztással létre akarunk hozni. Én hogy értem, amit érdezel, csak, csak az a helyzet, hogy. Szóval az van szerintem, hogy az ellenzéki együttműködést jóval megelőzte a, az ellenzéki érzelmi választóknak az igénye az együttműködésre. Tehát valójában ez a probléma, amit mondasz, ez biztos, hogy de egy ellenzéki, az ellenzéki érzelmi szavazók egy kisebb részénél fog csak fönnállni. Mert ugye az ellenzéki szavazók akarták, hogy működjenek együtt az, az ő szavazók. A pártok nem az... mennek az ellenzéki szavazók után. A 2018 szavaz is mutatták, hogy ahol volt visszalépés, ott simán leszavaztak az álva maradt legerésebb ellenzéki jelölte, ahol nem volt visszalépés, ott is megpróbálták eltalálni a választópolgárok azt, hogy melyik lehet a legerősebb ellenzéki jelölt. Az ellenzéki pártok fél évvel-egy évvel követik azt a szándékot, amit megmutatta az ellenzéki választópolgárok. Ez szeretheti, vagy nem szeretheti valaki, de szerintem jó van azt feltételezni, hogyha még egy ilyen legitimációs elemet is bevisznek, hogy tudni, hogy nem mi egyezünk meg itt az asztalnál, főn hanem előválasztásra bocsátjuk az általunk kihízzat jelölteket, akkor ezt a döntést, amit a választók fognak majd hozni, ezt el fogja fogadni az ellenzéki választóknak, szerintem egy nagyon jelentős része. Hát ők kényszerítették ki, hogy legyen ez a folyamat. Azt akarom neked mondani, hogy ebben nem értünk egyet. Az ellenzéki szabazó azt okay. akarja, hogy váltsák le a Fideszt. Az ellenzéki szóhozó uh -huh. nem akarja azt, hogy együttműködjenek az ellenzéki pártok. Jelen pillanatban nincs más lehetőség, mint hogy együtt kell, hogy működjenek. De az, hogy együtt kell, hogy működjenek, és az, hogy azt szeretnék, hogy együttműködjenek, az két teljesen különböző dolog. Nem, nem, nem. Ebben jó, oké, az ellenzéki választó azért akarja ezt az együttműködést, mert meggyőződése, hogy csak ez lehet a fidesz neváltásának. Pontosan ugyanazt amit amit én. Tehát ez a cél. Ennek a célnak az érdekében nincs Fiat, nincs Opel, nincs Icarus, nincs Metro, önök termék hallottak, hanem közlekedési eszköz van. Az a mi a Közlekedési eszköz a Igen, csak az a, az, az a helyzet, hogy ebben felolvad valami, ami aztán utólag meg kéne, hogy ismét jelenjen, egy apróság. Én azt kérdezem tőled, hogy maga... Én értem, bocsán, de ez egy nagyon fontos kérdészet mondat, én például azt gondolom, én ezt le is írtam annak idején, én például azt gondolom, hogy az ellenzéki együttműködés, amit kialakult az önkormányzati választás előtt, ez részben azért alakult ki, mert egyet -egy elfogytak az ötletek, másrészt azért alakulhatott ki, mert nem volt domináns ellenzéki párt. Tehát ugye ma a legerősebb ellenzéki pártnak sincsen önmagában 20% os támogatottságra. És ez lehetővé teszi azt, hogy ezek az ellenzéki pártok együttműködjenek, mert hogy igazából senki nem tudja eladni azt az ötletet, hogy majd én leuralom a többieket. És ebből adódóan igen, van ez a logika, hogy bemegyünk az együttműködésbe, most együtt vagyunk, és utána majd kijövünk belőle úgy, hogy megtartjuk a saját identitásunkat. Szerintem az ellenzéki választókat. És én ennek nem örülök olyan nagyon, de ettől még ezt látom, az ellenzéki választókat olyan nagyon különkülön nem érvekli a pártot, vagy olyan nagyon nem érdekli a pártok külön identitása. Nagyon érdekes, amit mondasz, hiszen azt a logikát, amit én viszek, azt leginkább ma a Fidesz nyomja egészen minősíthetetlen stílusban a médiáján keresztül. Hát arra, hogy egyfajtában emlékezteti az ellenzéki szavazókat arra, hogy ők eredetileg, kinek is voltak az ellenzéki szavazói, és állandóan azzal szembesíti őket, hogy akikre egyébként nekik szavazniuk kellene, azokról korábban milyen véleménnyel voltak, illetőleg azok korábban mi mindent követtek el. Tehát a Fidesz mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt szétverje. Hát igen, ez kétségtelent, de hogy mondjam, ezt, ezt én értenévélem, sőtet még egy, egy, egy szerintem autoritár rezimul is, egy normál demokratikus versengésben is, hogyha az én politikai jelenfeleim elkezdenek együttműködni, akkor én is arra emlékeztetném az ő választóikat, hogy hó-hó, hát, hiszen nektek saját párteitok vannak, amelyeknek a karakteréhez ragaszkodtak, De az a helyzet, hogy valójában éppen amiatt, mert a, a Fidesznek szerintem nagyon komoly érdemei vannak ö, a magyar társadalom politikai polarizálásában, és éppen azzal, hogy általános és egységes ellenségképeket jár, pontosan ezzel gyengíti a saját érvelését. Hát ha én egyszerre tekintem ellenségnek az egész ellenzékek és különböző harcokkal próbálom ezt megjeleníteni, most éppen megint a gyorsága akkor akkor az együttműködő ellenzék sokkal fontosabbá válik az ellenzéki szavazópolgár számára is, hogy leváltsa a Fidesz, és kevésbé fog ragaszkodni azokhoz a karakterekhez, amelyek amúgy sem nagyon fontosak. Igen, ez egy nagy kérdés, hogy a melting pot létrejön jön -e a tekintetben, hogy az ellenzéki pártok mint egy feloldódnak egy ilyen üsdben átmenetleg vagy tartósan. Ezt én nem tudom megítélni, én ezt két módon figyelem, egy részről az érzékeimre figyelek, ez a karácsonyféle unikum. Például Lackner, ugye én végigolvastam a mi SMS-einket, és hát abban vannak viszonylag barátságtalan SMS-ek, de én, amikor most téged fölhívtalak, én például vagy veled beszélgettem volna, vagy senkivel, és kifejezetten kíváncsi voltam. Tehát az a lényeg, hogy semmilyen ellenérzésem nincs. Az unikum, az számomra egy olyan jelkép, amit soha. Tehát ha nekem unikumot kéne inni be meg ahhoz, hogy veled beszélgessek, akkor ahhoz valami nagyon fontos dolognak kéne, hogy beszélgessünk. Mert olyan létezik. Nagyon fontos, és iszom egy unikumot. Legfeljebb taxival megyek haza. De amikor úgy általában nekem a laknerhez kell egy unikum, figyelj, akkor én azt kérdezném, ha a lányomról van szó, hogy figyelj, ha neked unikum van, ez, akkor miért csinál? Ez az egyik. A másik meg az, az, az intellektusom. Az intellektusom meg azt mondja, hogy e, én követtem azt a változást, például, ami a jobbik kapcsán az ellenzéki pártokban van. És azt is értem, hogy az ő üzemi hőfokuk szerint már alkalmas ez a hőfok arra, hogy egybeolvadjanak. Én meg azt mondom, hogy alacsony hozzá. És ezen nem tudom magam túltenni. Ebben egyszerre van intellektus is, meg érzelem is, de ezen nem tudom magam túltenni. Azt, hogy te ezt elmondod, azt mondom, that's right, oké, okay, én ezt követem, de nem az én világom. Tehát te figyelj, ha én veszek magamnak egy autót, mert van rá pénzem, akkor te arra fogsz engem biztatni, vagy én arra biztatlak, hogy figyelj, lakner, azt vegyed, ami ez a leginkább kedved van, és hogyha arra nincs pénzed, akkor vegyél egy használtat. De ne vegyél egy olyan autót, amit nem fogsz szeretni. Én azt értem, hogy a Fidesz elleni antipátia eljutatta ma ide az országot, és én ezt egy tragédiára gondolom, és az jut az eszembe, hogy ami így létrejön, az nem tudom, milyen lesz, kívánom neki a legjobbakat. Oké, okay, akkor hatóban meg megértem válaszolni. Egyrészt elíthetném az egész dolgot azzal, hogy persze talán te sem, meg én sem, ez, vagy te is, meg én is, ezért nem megyünk el politikusan. Um, és mondhatnám, és még mindig az elütésznél tartok, de nem akarom elütni, hogy uh, szerintem vannak ilyen érzésekkel más választók is, mint amilyen te vagy, de azt is gondolom, hogy nagyon szűk kisebbségbe szorultak. Biztosan. És uh, és miután én nem vagyok politikus, nem is az én dolgom sem ilyen vagy sem olyan módon őket meggyőznék most. Ami nem az elütéshez tartozik, az pedig az, hogy igen, te ragaszkodhatsz a kedvenc autómárkádhoz, csak ugye itt most az a helyzet, hogy vagy van autóm, vagy nincs autóm, Ugye ebből az ellenzéki választó felől nézve, és talán annak is van jelentősége, hogy az előbb arról beszéltem, hogy, a, hogy az ellenzéki érzelmi szavazók nagyon ilyen cirkalmasan lehet leírni, de nem lehet őket valoldalinak, vagy ideálisnak kelezni, mert pont a lényeg, hogy csomó helyről jönnek. Szóval ezek a szavazók sokkal előbb akarták ezt az együttműködést, mint maguk a pártok akarták volna, de ezek az ellenzéki szavazók sem akarták mindig. Tehát volt ö, egy 2014-es választási tapasztalat, voltak közben önkormányzati választási tapasztalatok 2019 előtt, volt egy 2018-as parlamenti választási tapasztalat. szóval, hogy azért ez majdnem egy évtized alatt ö, alakult ki, hogy ezért mondtam azt, hogy nem maradt más ötlet, hogy mégis mi a csodát lehetne csinálni. Ö, azok a kísérletek, amelyek voltak az ellenzéki oldalon, először a msz majd a jogik részéről, hogy, hogy majd lesz egy ilyen, egy ilyen markáns vezető ö, ereje az ellenzéki, oldalnak, ezek nem vezetnek sikerre, és tulajdonképpen az egyetlen fönnmagas lehetőség az az magad, hogy, hogy hát akkor együtt kell működni egymással, és a választók, akinek a többségnek nincs politológus diplomája, tulajdonképpen ezt az igényt, ezt az összeadási igényt éltem el, és kezdte el közvetíteni, nem egyik pillanat, hanem a másikat. Van, aki ezt ma sem fogadta és lehet, hogy soha nem fogja elfogadni, ez szerintem szívük joga, de a kérdés valójában úgy merül föl, hogy Hát vagy van autóm, vagy nincs autóm, és akkor majd ha lesz autóm, akkor majd hozzájuthatok, akkor majd elkezdtünk gondolkodni arra, hogy lecseréljük egy másikkal. De ö, valójában sokkal, sokkal egyszerűbben egy ilyen, egy ilyen kétfázisú kóztként élik meg. A, ért, a ért, figyelj, figyelj mindent, mindent értek, amit mondasz, és nyilvánvalóan én is választási üzemmódba kerülök majd valamikor októberben, és ha majd beszélgetni fog Gyurcsány ferenc vagy nem tudom, kivel fog beszélgetni, ki áll velem szóba, ugye 18-ban konkrét emlékeim vannak róla, akkor ezt már nem fogom feszegetni. Egyebek között azért is beszélgetek veled, bármennyire hihetetlen, és lehetséges, hogy még ez a megtiszteltetés osztály részű jut neked, ha elválod, hogy én ezt az egészet valamilyen mértékben a magamévá tudjam tenni, ez most egy tízes skálán, nagyjából a kettesnél tart, vagy a hármasnál, és ne felejtsd el, hogy én valamiféle értelmiségi létből jöttem, függetlenül attól, hogy ezt sokan elvitatják. Ma már tőlem, korábban még a miatt a médiában dolgoztam volna, érdekes módon ezzel nem volt ekkora gondom. Um, és hát ezzel az értelmiségi léttel, uh, amivel egyébként én annak idején többé-kevésbé, bár akkor az már média volt, tehát nem mondok igazat, a, a karácsonyjal megismerkedtem, akkor még az ő életében se volt. Unikum volt? Igen, nem. És az, a, a nemnek nem volt alternatívája az unikum. Uh, hogy... Az unikum már is reszekkelhetünk, hát, gondolkod, csak no ez, ez, ez annyiból fontosak, hogy... Én is emlékszem az Unicmost sorry, nem tudom, remélem, hogy a hallgatók, sem emlékeznek az Unicorszorja, tehát hogy ez a 2014-es közös 10 legyen kellettünk szerintem az unikumot lenyelni. Az a helyzet, hogy tehát ha ilyen nagyon hideg fejjel nézem, akkor tulajdonképpen az egy, az egy, az egy politikai stratégia váltásnak volt a mérföldköve. Tehát amikor olyan, amikor volt egy párt, akkor már átvésztek egy másik párba, mindegy, amelyik tulajdonképpen azért jött létre, hogy az úgymond régi ellenzéket leváltsa, és ez a párt rájött arra, hogy ő egyedül nem tud annyira megerősödni, hogy leváltsa a régi ellenzéket, mert csak azon a régi kis együttműködve tudja a fidesz leváltani, az ugye annak a, annak a döntésnek a, a következménye, vagy annak a belátásnak a következménye, hogy ő elkezdték a Fidesz, nagyobb veszélynek tekinteni, mint azt, hogy a régi ellenzék valamilyen formában, valamilyen együttműködésben visszatér. Az Unikum ennek a, ennek a politikai ö, ö, helyzetértékelésnek és döntésnek volt egy ilyen, egy ilyen jelképes eleme, vagy, vagy itala, ha tesszék. Tehát, hogy ilyen van, hogy, hogy, hogy elkezdek másképpen értékelni situációkat, ezt a négy, négy jelentősebb politikusok pályáján is voltak ilyen, van tudok során, ilyesfajta tezúrák, amikor elkezdtek valamit másképpen megítélni, mert hogy úgy látták, hogy az addig stratégiájuk nem is előttet a szélünk. Igen, hát igen, ez ügyben velem tényleg baj van, mert hogy ugye én közelről szemlélve, adott esetben személyes ismerettségből is látva, tapasztalom az, hogy ez adott esetben mennyire színészi szerep, vagy mennyire teszi tönkre az illetőt, mert ha bár tényleg ellát, vagy eljár valamilyen ö, új személyi szerepkörében közben nem azonos vele, nem um, hogy az én, nem egyéb... az, hogy nem az én dolog, hanem a politikusi karakterekkel kapcsolat az illusgiót ezt a Ez nem is a hiteltelenség, mert ez nem a hiteltelenség, nem, Ez nem, sokkal nem inkább tudom, az identitás kérdése, mert hogy valakinek nem lett kettős identitása, hanem csak egy identitása lehet, vagy egy identitása sincs, és ez sok szempontból a hazai politikusoktól elvitatom, leginkább személyes ismeretség okán. Még, de nem utolsó sorban, és még egyszer, hogyha nem keltettem, nagyon rossz benyomásban, nagyon erőszakos voltam, és biztos túl sokat beszéltem, bár szerintem te többet beszéltél, de ez így is van rendjén. Hiszen nem magammal akartam beszélgetni. És még igénybe venném a társaságodat később. Nézzük ezt a frányat zuglót. Okay. Én a kejfejancsiban nem egyszer csináltam már úgy, hogy miután volt két ellenfél, akik játszottak a pályán, annyira antipatikusak voltak, hogy azt mondtam, hogy kettős leléptetés. Vagy nem voltak antipatikusak, de egész egyszerűen, tudod, mint a jégkorongban, amikor bedobja a korongot, és azok egymásra csapnak, akkor van a bíró, amikor azt mondja, hogy a két csapat más két embert küldjön oda, mert az a két ember alkalmatlanra is. Ez nem egy rossz példa ugyanakkor a jégkor a mérkőzés folytatódik, de biztos van egy szakifejezés ennek nem benne, tisztában. De az, ráadásul én egy ideiglenes bejelentővel rendelkező zuglói vagyok, függetlenül, hogy a hegyvidéken fogok szavazni, tehát nem zuglóban mai gondolom, azért az életkedvemet elvette az. Ami az... Mert... Nem szeretné, na, na, még az hiányzik. Hát ráadásul én papcsák óta vagyok kapcsolatban az önkormányzattal, tehát ez egy régi dolog. Uh, nagyon, nagyon szomorúan néztem azt az összeütközést, amely Tóth Csaba és Hatházi Ákos között volt, és figyeltem az embereknek a reakcióit, de néztem például a jelennek a Facebook oldalát is a két interjú után... Há. Há nem állt tőlem távol a kettős leléptetés gondolat. A hogy nem lehet kettős leléptetés, hiszen túl csabba ott van, Hat háziákos pedig bejelentkezett, de maga az egész, ami ott készül, az az életkedvemet vette el a tekintetben. Hát euh, bér, bér, én csak egyetértelőleg hűnlődni tudok. Nyilván meghatározó lesz az, amiről nekem fogalmam sincs, hogy a felek milyen kampány. Oh, és és még egy, eltelmet egy, eltelmet, egy dolog, eltelmet, egy ami számúra, elt, számúra minden ember érdekes. legérdekes. Emlékez vissza, hogy amikor mi beszélgettünk, ott is egy belett kapcsolatos, nagyon fontos dologról beszélgettünk, aminek most hál' Istennek nincs aktualitása. Én például a hatházi esetében éreztem egy tízes skálán, nyolcas nyomást a fekete gyűr András részéről, hogy ez pozitív vagy negatív, ezt most felejtsük el, de az, hogy az én emberem nyomom. Ugyanezt például a szocialisták részéről már nem éreztem. Voltak megnyilatkozások, de ugyanolyan erővel, mint hogy a hatházi, a, a, a hatházi tolta a fekete győr, ugyanezt nem éreztem a Tóth Bertalan vagy az MSZP részéről, de leginkább Tóth a részéről legyen, akkor a fekete győrnek a megfelelője a Tóth Bertalan. És akkor egyszer csak azt mondtam magam, hogy ez meg itt micsoda? Azt mondják, hogy a Tóth van olyan erős ember, hogy elintézi egyedül, amit, ami, ami a hatházinak nem megy, mert kell egy fekete támogatás, És az egésztől egyre jobban viszonygok. Hát ez a, ez a rájövő szerintem egyébként helytálló. Tehát én is azt nem, hogy a hatházit sokkal erősebben megtámogat a fekete győrvandrás, mint amennyire Tóth támogatta meg a saját uh, ártelőt, aztán nem is emlékszem, hogy hallottam-e a szavát ebben az ütben. Most nem elmerülhetünk, csak nem tudom mennyire érdekes az őszűző szava 2021-ben, hogy miatt árt. Tóth jön utána, úgyhogy... Uh, tehát szerintem ez van sokkal kevésbé érdekes, bármikor korábban, de egyébként abban szerintem van valami, hogy uh, Tócsaba helyben uh, sokkal... Hát, erősebb, nincsen hat háziákos amennyire erős, tehát ennyiből e, tócsabban a maga helyi e, beágyazottsága, hanem ez egy jó szó részén tud erős kampányt csinálni, míg hatházinak azért tényleg először is azt kérdezik hogy ő miért van ott, hogy miért pont ott van, így helyeset talán fogalmazni. Nyilvánvaló, hogy ő egy hogy ő egy kihívó pártnak a, a helyi képviselője, amit én nem tudom például, hogy Hatházi Ákos mennyire gondolt át, mert ugye az ő hitelettségét részen pontosan az adja, sőt igen nagy rész pontosan az adja, hogy ő egy, egy olyan méltó magányos harcos, aki nagyon komoly kockállatokat vállalva nyilvános ütközeteket vállal, és ehhez képest most pedig a a momentumnak a többi ellenzéki párt ellen intézett. Szerintem sok szempontból racionális, de hogy még egy másik kérdés, kihívásnak a a, a helyi arca. Annyiból értem, hogy kihívás, amit a momentum a többi párt racionális, mert hát egy olyan párt részéről, amelyik szeretne a legerősebb ellenzéki párt lenni. De még nem az, hát második harmadik helyen van, tehát neki így ilyen aktív dolgokat kell ahhoz csinálnia, hogy az ére tudjon törni. Tehát akkor nem kell, lass, ke kell tennie, hogy hatházi mennyire tud beleilleszkedni, egy ilyen arca vagyok szerepbe. Hát ezek azokat nekem De hatal. Lassan ö le kell zárnunk a és Van még egy kérdésem. Most okay. rövidesen beszlek, beszélek túl Csabával, de most mégis átmenetleg azt mondom neked, teszek Tóth Csabára és teszek Hatházi Jákosra én azt, amit láttam a Facebookon, amit egyáltalán nem mérvadó. Hangsúlyozom egyáltalán nem mérvadó, sőt. Azt láttam, ugye mindig arról beszélnek, hogy milyen kognitív diszonancia van. Én azt láttam, hogy milyen érzelmi diszkrepancia jön abból adódóan létre, hogy valójában az eszük és a szívük most nem csak zuglóiakról van szó, hiszen a Facebookon nem csak zuglójak szólnak ehhez hozzá, valójában a teljes elmebajukat testesítik meg és jelenítik meg a Facebookon, hiszen érzelmi és értelmi érveik ütköznek a tekintetben, hogy ki mellett foglalnak állást, és ha ővelük tudnék beszélgetni, egyenként, akkor azt kérdezném, hogy mi ez a, mi ez a zűrzavar, amit itt e, egyébként produkálnak, Lehetséges, hogy ez elül majd októberre, és képesek lesznek józan fejjel, vagy érzelmileg, mert akkor legyen érzelmileg, azt mondják, hogy ő fradi, és akkor valamelyiket választják. De jelen pillanatban azt látom, hogy tíz emberből kilenc elmebeteg módon nyilvánul meg, mert olyan mértékben hozta zavarba őt ez a szituáció, és ami kikívánkozik belőle, hát azzal nagyon nehéz főzni, kedves laknőröm. Hát ugye akkor itt az a kérdés, ha kell meg a politikusokkal, hogy hogyan tudják garantálni, hogy az ellenzék szempontjából egy kilencedik kerület lesz a végéredmény. Én emlékszel, hogy Aranyi Krisztai és Jancsó ilyen nagyon keményen egy pásznak fekültek, és aztán a Baranyi nagysörénnyel megnyerte az előválasztás meg az önkormányzati választás. Szóval mi a garancia erre, és hogy nem úgy fog... És úgy fog a dolog, ahogy az önkormányzati választás mondjuk csekelen alakult az ellenzék számára, ahol addig indították a különböző jelölteket, ameddig, ameddig a Fidesz behúzta egy olyan területet, amit egyébként simán megkerestek volna az ellenzék. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Valamikor folytatjuk, hogy éppen akkor hol okay. fog tartani a világ, azt nem tudom. És akkor így el egy kávét, ha van még hozzá kellett. Hogyha én nem voltam Köszönöm, egy kávé önmagában. Köszönöm. Köszönöm. Szia! Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Jó reggel kívánok. Menjünk vissza időben, azért felizgatta a nézőket, hallgatókat az elmúlt két hét. Nézzük a történetet, legyen szíves avasson be mindannyiunkat. túl Csaba és Zugló történetébe, hogyan került ön oda annak idején, amikor? Menjünk vissza az időben. Hány évet megyünk vissza? Hát nagyon vissza kellene menni az időben, akkor bő 30 évet kellene visszamenni, és én egyetem után e, már zuglóban laktam, ott volt az első lakcívem, lakásom, és hát én ott alapítottam az első szégeimet is, és ez az amelyik jelenleg is működik még aktív cég, az is zuglóban lesz alapítva, ott volt a székhelye, 30 évvel ezelőtt. Tehát elég régen e, kezdtem el a pályázatáson, zuglóban ott dolgozgattam, ott éltem, minden oda között ilyen tekintetben. Jó, de nézzük a politikai szerepvállalást. A politikai szerepvállalása 2005 6 környékén kezdődött zuglóban, akkor kezdtem ott a helyi politikában szerepet vállalni. A, akkor ugye a Csíha volt még az ország képviselő, és neki segítettem, el ott dolgozni a helyi Mikor jött el Vas -megyéből? Akkor előtte és mi vezetett Zuglóba? Miért pont Zuglóba? Hát mert mondtam, hogy én, én ott éltem, ott dolgoztam, ott voltak a cégeim. Ez egyszerű volt, tehát nem volt más kérdés. Ott, a, a kezdeti a, politikai a szerepvállalás a... ebben az időszakban Csiha Judit okán mellett révén miről szólt annak idején, mint egy 15 évvel ezelőtt? Hát övrű kampányát segítettem, amire dolgoztunk, hogy így tudjon a választást nyerni. Egy erről szólt hogy, hogy sikeres ott a szocialisták, így kapcsolottam el a munkába, a politikai munkába. Magyarul, hogyha valaki azt mondja, vagy azt feltételezte egészen mostanáig, hogy ön akkor ugyanolyan politikai betolakodó volt, mint amilyen politikai betolakodónak tűnik most hatházi Ákos, akkor téved? Hát ugye egész más volt a, a helyzet. <gül> akkor azért mentem oda, hogy segítsen valakinek a munkáját, valakinek a munkáját, most pedig az félel, van, hogy valaki félel, adjú félel, adjú félel, adjú félel. ez a része tiszta, az volt a kérdés, hogy miért pont Zulod, ezek szerint az, amit elmondott ez ennek az indoka ezért nem, Új Buda, Ó Buda vagy bármi más hanem ez egy kötődés ez egy nem volt, én azt kértem előtte és tett, hogy az, az ember oda nagyon kötődik hél, én csak szerettem volna ezt megjeleníteni mert számosan érdeklődtek ez iránt hogy ez hogyan volt önnél a múltban akkor azt legyen szíves elmondani, hogy... Hát a, aki zuglói, hogy tudja, hogy, hogy ott laktam. De nem a csak zuglóiak utána, bennünket, De hát ott laktam a Páskai utában, a volt az első irodám, de nekem minden oda kötött oda, odaúzat. Oda, oda. Menjünk tovább. Azok az eredmények, amelyeket elért ön az országgyűlési választásokon, és amelyben egyéni győztes lett, azoknak az arányairól legyen szíves valamit mondani. Hát ugye az első, első országi választás, amikor én voltam 2010-ben, akkor összesen két körzetet tudott megnyerni a, a, az ember, még a 2013-i területet, akkor még a szociális a, a, a szalitét tudtak ketten nyerni. Viszont már akkor a mi tekintetében a harmadik legjobb eredmény igaz, hogy ilyen győzelmet még nem hozott, de már akkor az ennyi volt. 2014-ben a szabadságterend volt a, a, az ellenfél ott egy hátportra nem emlékszem a számokra, de egy olyan 3 kal e, e, tudtam akkor nyerni, tehát akkor fordítottok meg a kerületet, akkor megnyertük az orszájsi választást is, és megnyertük az önkormányzati választást is később. És ha 2018-ban, e, most már több mint 12 os különbséggel nyertem, ami, aminek az az különös jelentősége, van, nálam mindenki így volt, nem senki az tehát azért úgy gondolom, hogy ez, ez azt mutatja, hogy a lóttfélő emberek is értékelik az elmúlt 15 munkáját, és ez, ez viszont már a, a második legjobb eredmény volt a, a valahol tekinteltévészet csak a 13. kérdezben tudott nagyobb arányban nyerni, székén. Most március harmadika van, amiben megegyeztek a pártok, az többé-kevésbé egy szeptember-októberben lebonyolított előválasztás lesz. Március, április, május, június, július, augusztus, minimum fél év. Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mit fog hozni az elkövetkezendő fél év zuglóban, még mielőtt elindulna hivatalosan az előválasztás. Ha az elmúlt két hét folytatódna, Hát akkor az nagyon érdekes helyzetet teremtene, független attól, hogy az a láz, amelyet Hatházi Jákos zugló indítása okozott, az csillapodni látszik, de ha valaki rámegy a hírkeresőre és ráírja, hogy zugló, akkor azért látja azt, hogy még most is nagy cikkek jelennek meg ezügyben, e Éppen vasárnap jelent meg egy hatáziákosal, tehát hogy azért nullára nem csökkent ez a, tehát azért ez még mindig hőemelkedés, ha csak nem, tehát valami 37-38 fok között van, amivel nem biztos, hogy iskolába el lehetne menni, hogy ez mondjuk március végére, hogy alakul arról fogalmam nincs ön az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, el fog tudnie tekinteni attól, amitől az elmúlt két hétben nem tudott, miközben Szikla azt állította, hogy önnek nem az a dolga, hogy ezzel foglalkozzon. Erre ki kellett térnie, de az elkövetkező időszakban ugyanazzal kell foglalkoznia, mint korábban. Mit gondol, mennyire lesz erre képes? Függően persze attól, hogy mennyire lesz ingerelve a másik fél által. Én azt gondolom, hogy <kül> ja, látván, hogy milyen a másik fél hozzáállása? Jóra nem számíthatunk. látható módon, a jelenleg valóságra kérdezőnek, alattal támadásokra, a Ő mással nem tud kampányolni a kerületben, nem tud bemutatni semmit. Azt, azt feltételezi, hogy ez a kampány ez nem fog, vagy hamarabb kezdődik sem, mint az előválasztás hivatalos dátum. Biztos vagyok benne, hát mindent meg fog próbálni, annak érdekében az ala, hogy fejárasson, minket, kell is engem személyen, de támogyanok mindenféle alapján a amit egyet tettek eddig is, az, hogy ködösen lebegszet, és és szélhozgatni és, és uh, dolgot, dolgokat. konkrétumokat nem tudnád, ezben nincs, tehát ez, erről fog épülni, erről fog szólni. Az én munkámat igazán fogja befolyásulni, én te azt, amit tettem azt az elmúlt 15 évben, és... Uh, én 15 éve vezetem a, a helyi foktóistákat, és 15 éve azért dolgozunk, hogy ott a kerületben mennek látszatja is legyen. Tehát amit még elszerveztünk, végig gondoltunk, de így terveinket valahogy megvalósítjuk folyamatosan az, az emberekkel. Azért tartjuk mi a kapcsolatot, mert arra vagyunk kíváncsiak ott helyben, hogy mit szeretnének, és azt próbáljuk megoldani, és ezt tesszük. Most is most indítunk egy újabb, egy ilyen kis kampányt, szóval, annak ellenére, hogy milyen nehéz helyzet, van az én szeretnénk látni azt, hogy ebben a nehéz helyzetben mit tartanak az emberek alatt, a legfontosabb dolgoknak, hogy megvalósítsunk a kerületben. Úgyhogy én és a is csapatom ezzel fog foglalkozni az időben is, természetesen sem föl vagyunk készülve mondom, minden allyassága. Ez ezzel egyik jár, de nekünk azért voltak komoly ellenfelé nekem ott a választásokon, mert megszoktuk azt, hogy milyen harcot kell vívni. Hát ez sajnos most egy ilyen, amikor nem a a külső ellentére kell megküzdeni, ellen idézőjelvény belsőre, de hát megküzdünk, és ezt az akadályt is vettük. Átugorjuk, és megyünk tovább, azon a úton, amit kifesztünk magunknak. Költségvetés. fogadva a rugló költségvetése, már nagy megkörításokkal, reméletek várulással, ez a devételő csütő. Valójában, mi, mi, mivel teltek az elmúlt hetek, hiszen az, hogy egy Költsévetés február utolsó hetében szülessen, arra azért ritkán van példa. Azban tettek, hogy a számolással leginkább a számolás és újra támolással. Mindig az adott helyzetnek az alkalmazkodással, és és újra, és újra kellett. Egy egyszerű lett volna az élet, és ezt betömberbe el lehetett volna fogadni, amikor a főváros megtette. E, aztán bebbél majd módosítatni kell ez a menet közben, de az adott helyzethez képest mindig újra kellett számolni, mert hát, ahogy jövtek a kormányzati intézkedések, az mindig új helyzetet teremtettek. Hát, ahogy csökkent a bevétel, mindig hozzá kellett valahogy a kiadási oldalát. is. Ez a videlmi alap, ami megjelenik ebben a költségvetésben. Hát ez az, az, az alap, ami, amire ugye úgy gondolta a polgármester is, hogy majd a kormányzati kompenzációból miért számíthatunk, mert hát ugye megígérték minden önkormányzatnak, hogy a kérdését. Jól van valami mondom, ez a legfeljebb a jövő időben lehet így, mert jelen pillanatban ehhez a kompenzációhoz alapvetően ellenzéki kerületek jutottak hozzá az 5. és a 12. Ha az egyáltalán e... kompenzáció volt, mert az nem kompenzáció volt, az valamiféle támogatás volt, vagy nem tudom, minek tekinthető. Hát kormánypárti a kormánypárti területek, a kormánypárti életes és azok, akik kaptak, mert azért nem tudom, hogy volt egy példa, hogy valaki kapott -e, a, a, de, de hát ugye be kellett tervezni, mert hát tízvának van, hogy hát miután azt hallottuk, hogy a kormány megígérte, hogy kompenzálni fogja a kieső bevételeket, ezért beletervez a költségvetésbe. Egy olyan alap, amiből ami, ha megérkezik a kormányzati kompenzáció, akkor azokat a dolgokat egyébként Pontos dolgokat majd meg lehet valósítani. Ha nem érkezik meg, hát akkor, akkor így jártunk, nem a, a kerület és a kerületbezetés és a politikusok tehetnek ö, arról, hogy azokra esetleg majd nem is forrás, mert hát joggal tervezi be a kerület a kerület vezetése, amit a kormányzat megígér, hát bítnak ít, benne, hogy is lesz, de van a tervezőbevételi oldalon, ezért ingyenkeztünk így ellen alatt. Okay, de ez az egyik lába van egy záró része is, ami szintén a bevételek alakulásától függ. Ezért attól függ, hogy az iparizési bevétel hogy alakul, mennyire csökken, mennyire ö, nem csökken, akkor mikor szűnik meg a például egy, egy bevételi forrása kerületnek. A ingyenes parkolás, mikor lett abból újra bevételt, ez eddig már milliárdos nagyságrendű bevétel kiesés van ott, és minden hónap száll, millió forint kiesést kiesés jelent ilyen tekintetben. A polgármester bejelentette, Horváth Csaba, a járvány miatti veszélyhelyzet miatt, itt rosszul szerepel vészhelyzet, ez nem vészhelyzet, veszélyhelyzet végéig 20 a csökkentik a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok és elnökök, valamint az önkormányzat, gazdasági társaságai, felügyelő bizottsági tagjainak és elnökeinek illetményét. Így van, úgy van. Ez a veszélyhelyzet fennázáig lesz ez a... a csak hogy önké legyen. Igen, figyelek. Közben hangzott, hogy... szóval az a elemeknek a 80%-át ö... csökkentik addig amíg a vezetés már nincs. Ez, egy... ez ez ez megerősödöz döntés. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás az elkövetkezendő hetekben a hétköznapokról, lesz szó, ha csak valamilyen rendkívüli esemény nem indokolja azt. Hogy eltérjünk ettől. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkeztes állást. Viszont hallása. Önök Tócsapát az Zugló országgyűlési képviselőjét. 61, 911, 168, pontosan 8 óra 6 perc van. Az elkövetkezendő 54 percre az így egyat a világán semmilyen előre beépített interjúalaj nincsen. Ha önök telefonálnak, beszélgetünk, ha valami eszembe jut, akkor beszélgetünk. Egyébként rengeteg zenét hoztam, azt fog szólni. Ma a 2021 március 3-a szerda van és szerintem kint más sokkal jobb idő van, mint amikor én jöttem. Verőfély lehet, és 4-5 fok, aminek meg lesz még a triplája is. 061 911 168. Figyelek, ha van, mire. <tos> Úr, nekem a Hét Mesterlövész című film jutott eszembe erről az ellenzéki együttműködésnál, hogy összeállnak az egyébként önálló entitások a nagy gonosz legyőzése érdekében, a gonosz seregek, és hogy elnézést, még nem Elnézést, volt, ne örök, a ugyan a Hét főtel. Mesterlövésznél hét ember van, itt meg egy. Mire gondol? Hát arról, hogy ez a Hét Mesterlövész, ezek egyenként vannak, de a kiválasztódásukat nem mutatja a film. Nem stimmel a példája. Én máshogy látom. Én azt gondolom, hogy ott összeverbúválódik egy csapat. Azért, Én ezt értem, de itt ez a hét ember még nincsen meg. Pártok vannak, és különböző jelöltjeiből jön létre az a hét ember, aki majd elindult, de ez a hét jelenleg 24 már, vagy 85. De itt az egyének kevésbé a párhuzamot abban látom, hogy a hét párt összeáll. Akkor meg nem áll össze ez a hét párt, és miért nem hívják őket antifidesznek? Hát ez a lényeg, hogy erre az időre, erre a nagy küldetésre összáll, a hét mesterről összáll, megküzdenek a nagy önokszal, értem, hogy ő ragaszkodik ehhez, de önnek egy konkrét felesége van, és nem az összes nő állt össze benne. Viszont hallásra! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hát én teljesen értetlenül állok az ellenzéki viselkedésen most. Például egy élő példa. Most a 21. kerület és a 23. kerületben indítanak két erős ellenzékit. A Komják Imre és a Szavó Szabolcs személyében. Most ez szerintem teljesen kontraproduktívá válni fog, mivel hogy itt egyszerűen, ez sem lesz a Fidesz legőzésének, mert egymás ellen fognak indulni, mármint az ellenzékiek. Megosztóak lesznek, már szavazat szempontjából. Mintha nem tudná az ellenzék, hogy mit, mit tegyen, mit csináljon. Ne, ne felejts el, hogy végül is egy kérdésről megemlítettem, de nem, nem volt arra válasz, majd újra kell beszélni a laknárral, hogy, hogy a pártoknak valamilyen módon ugyanakkor képviselettel kell rendelkezniük a parlamentben. Tehát azért ahhoz mégiscsak a saját képviselőiket akarják viszont látni a parlamentben, így aztán mégsem teljesen lényegtelen, hogy kiindul. Az, amit ön mond, azt tökéletesen értem, azt is értem, hogy nagyon sokan próbálják elhesegetni azokat a gondolatokat, amelyeket én megfogalmazok, és félrejtés ne essék. Ezeket a gondolatokat, vagy adott esetben gondokat én nem azért fogalmazom meg, mert én a Fideszt pártolom, hanem csak azt mondom, hogy... Én például, amikor beszéltem arról, hogy mennyire jó, hogy ma milyen sok helyen említik a kejfejancsit, és hogy annak idején milyen elévülhetetlen érdeme volt, már azt követően, hogy megvívtam a harcot Gabra Gáborra, hogy az atv.hu megjelenített valamit, és akkor onnan átvették. De például véletlenül vagy szándékosan, valószínűleg véletlenül, elfelejtettem elmesélni, hogy számomra teljesen feldolgozhatatlan az, hogy Gavra Gábortól én úgy búcsúztam el, mint a szónak abban az értelmében, hogy eljöttem az ATV-től, hogy ő egy szót nem intézett hozzá. Magyarul, ezek az emberek, akik ott egyébként legyőzik egymást, azt csak a Móriczka képzelheti úgy, hogy azt követően ők pontosan úgy fognak tudni viszonyulni egymáshoz, mint azt megelőzően. Hiszen ez kizárt. Az, hogy feltételezzük róluk a nagyvonalúságot, az oké. Okay. Az, hogy feltételezzük a a nagy vonalúságot, az oké. Okay. Hogy ez egyébként aztán a valóságban hogy működik, vagy amiről ön beszél, aminek talán nagyobb jelentősége van, hogy ez egyébként menet közben hogyan hat az ott élőkre, hát ezt nagyon nehezen tudom megválaszolni. Én csak a gondokat látom, beleértve, hogy azt is értem, hogy jelenleg ez elkerülhetetlennek tűnt, meg hogy nagyon sokan, akik ilyen skrupulósokkal nem rendelkeznek, mint én, azok túl tudják tenni magukat ezen a szituáción. Én leragadtam az Unicumnál. Hát ahelyett, hogy ott egy ember mellett kampányolnának, mármint sepelen, mert ez mindig is régebben, a 2015-t ez mindig egy baloldali kerület volt. Hogy, hogy egy ember próbáljanak felépíteni, és amellett kampányolni, és azt előre torni. Nem, most elindítanak két embert, aki számításba jöhet, mint potenciális jelölt, és meg fognak osztani a szavazatok. A két ember között, Abban reménykednek, hogy a győztes mögé aztán mindenki nagyobb mértékben fog fölzárkozni, mint ahogy hát, egyéb... Nézze, ezt nem tudom eldönteni. Én nem vagyok az átlagos szavazó, ezt most nem pozitív vagy negatív értelemben mondom, hogy egy átlagos szavazó egyébként egy ezt követő, tehát egy ilyen összeütközés után mennyire boldogan áll, föl, áll a mögé, aki egyébként legyőzte a másikat, és nem azt látja, amit ön, amit én egyébként megértek, hanem valami mást, arról fogalmam nincs. Én úgy gondolkodom, mint ön. Bízzunk abban, hát már ami az előválasztás illeti, vagy annak a sikerét illeti, hogy kevesebben leszünk mi, mint ahányan egyébként ennek a sikerét tudják előidézni. Na, hát én is ebben reménykedem. Jó, köszönöm, hogy meghallgatott. Nagyon szívesen. Viszont hallással. Viszont hallás. Megint sikerült 10 másodpercet belopni, pedig nem akartam. 061-911-168. 9, a 168 ne nem csak a politika létezik a világon 4 <hül> perccel múlott reggel 4 Szomorú a volt ez nem az a film volt amiről álmadtunk nem az a teljes film volt amit közülünk mindenki hord magában a film 6 1 9 -168. Nem forcirozom, ha nem akarnak, nem muszáj. Életről szól, ami elmúlik. Az emberek nem azt akarják látni. Hogyha? Ez se volt tökéletes. Nulla A napjaikról is beszélhetnek, lényegtelen dolgokról, ha vannak lényegtelen dolgok. Biztos ismerik azt az effektet, amikor otthon vannak, ez, illetve hát ez általában vendéglőbe szokták nézni, hogy nézik a párokat, hogy hogy viselkednek, és abból különböző következtetéseket vonnak le. Lehet beszédesen hallgatni, és lehet teljesen tartalmatlanul beszélgetni. Én szándékosan nem beteg föl most semmilyen témakört. Elvégre, amikor önök beszélgetnek, akkor sem úgy beszélgetnek, hogy különböző témaköröket jelenítenek meg, hogy a másik ebben nyilvánulhat meg ha hívnak jó, ha nem hívnak, akkor zenéket fogunk hallgatni, amelyeket én szeretek. Abban bízom, hogy nem lesz önök ellenére. 061 9 111 168 Négy perc múlva lesz fél kilenc. Ma van Szurcsik József születésnapja, ma van Lugosi Viktória születésnapja. Belók az eljöttél vége, de jön a sárga rózsa. egy 168 Nem tudom még, hogy holnapra írok egy jegyzetet. Néder Müller-Péter átmeneti vagy tartós távozása kapcsán, de nem lesz fél nyolc kor, és nem lesz az elkövetkezendő hetekben sem. Nyolctól tól edeg fél kilenc előtt Fülyes Balázs, ez a holnap. a sárga rózsa, nem nyert senki el, hogy dobja da na na na Jaj, de rég volt már, hogy szép megláttam, céltől óvtam, én úgy vigyáztam. Dana, dana, dom. kedveltem nagyon, dana, dana elmúlt rég. NAMASTE Jó reggelt kívánok! Két dolgot szeretnék tudának elmesélni. Az egyik, ami itt a tudándorásokkal kapcsolatban is az olyan, hogy kicsit közelebb kéne jönni a telefonjához, mert relatíve nem jól most, hallani. Most, most lehet hallani? Lehetett eddig is, de most jobb. Ön tömegközlekedésem van? Igen, villamoson ülök igen. már. Igen. Igen. Még egy el szerettem volna mondani. Figyelek. Veresekház. Veresekház az valgassonra. Ott, hogyha elmennek a szenyvesbe, a Sokból, parkból elindulva, körbesétálják az új tavakat. Hát valamit Jó. Nagyon-nagyon. természeti környezet, ott fölépült egy új templom. Amit ugye Veresekháznak az a, az a jellemzője, hogy mindent a saját ott lakó emberekkel felvesztett, épített, a szobrokat, a veresetházi bületet szervezték, a templomot a nagy László veresetházi építés szervezte, tehát nagyon-nagyon sok szép dolog épült, sok-sok új iskola, ott a templom, ott van egy, egy kézilabdacsarnok, amit most adtak át, tehát komolyan mondom, egy csoda. Érdemes, érdemes, érdemes, ez az egyik. Egy. A másik pedig az előválasztással kapcsolatban, nekem az a gondolatom, hogy ez egy tanítás a toleranciára és az elfogadásra. Hogy mindegy, hogy kit választunk, először is bennünket összekovácsol, mert aktívan részt vettünk, lépünk azért, hogy valami változzon, és utána elfogadjuk azt amit a többség válasz. Ön jól beszél, ez, ez két olyan premissza, amit én nem vagyok hajlandó elfogadni. Érdekes. És miért nem? Hát mert nekem nem mindegy, hogy ki ki. Tehát én nem fogok tudni valakiben kiegyezni, amikor előtte egyébként az, aki az én emberem volt, valakivel szemben veszik. Hát ha egy társas házban lakunk, akkor is a többség akaratát kell elfogadni. Elnézést, el, ez nagyon rossz példa. A kettőnek semmi köze Igen? nincs. Persze. Mit csak, a, csak a többségről van szó. A többségről, hogy el kell fogadni a többség véleményét. Nem, ez, ez nem egy. Szabad... Egy olyan dologban kell elfogadnom a többség véleményét, amiben korábban nekem nem kellett elfogadnom a többség véleményét. Ez körülbelül olyan, mintha egyébként innentől kezdve étteremben is azt kéne enni, amit a többség képtelenség. Hát képtelenség. az Képtelenség. Számomra képtelenség. Én individualista szabad. vagyok. És Képes vagyok közösségi szempontokat szem előtt tartani, de ahhoz engem meg kell győzni. Hát ez az, ez a, ez az előválasztás. Én a értem, az előválasztás az a jelen formájában nem meggyőzésem. Az előválasztás az arról szól, hogy valamit csinálni kell. Azt, hogy valamit csinálni kell, azt értem, de az még nem meggyőzés. A kategorikus hát imperatívusz igen. az nem meggyőzés, a kategorikus imperatívusz az azt jelenti, hogy kell. Jelen igen, kell. Igen. igen, erről a latinról édesapám jutott eszembe, amikor gyerekkoromba csejtáltatott, és ment felem kézen és akkor tanulnom kellett, hogy anteakud adatverzum, cirkus, cirkus titrosz, és fogalmam sem volt, hogy miért kell megtanulnom a latin prepozíciókat, de fontosnak tartotta. Ez csak egy gondolat volt. Az az egy indítás. nagyon egyszerű példát. Igen. Ki tudja például, hogy zuglóban fog-e indítani jelöltet a demokratikus koalíció? Fogalmam nincs. De ki tudja, hogy az egyes eh, eh, választási körzetekben ki fog indítani és miért? Ezt sose fogja átlátni. Csak az fogja átlátni, hogy kik közül kell választani. Az, hogy háttéralkuk miatt valaki eleve lesz amiatt, mert egyébként mögé felsorakozik valaki akár csak azáltal, hogy nem indít jelöltet, az kinyírja azt a szisztémát, amiről egyébként kristálytisztán elvileg beszélnek, és aminek egyébként az elveiből tíz emberből kilenc nincs is tisztában. akkor mondja meg, hogy hogy lehetne, hogy ne legyen háború és ne állapodjanak meg. Hogy lehetne úgy megcsinálni? É, é, Egy, megvan, megvan, tudom, hogy mindenki csak a holnapról beszél. Nem, nem, nem. Senki arról, nem, hogy nem, mi volt, nem, meg Nem, nem, nem, nem, nem, nem el, hanem mit akar? Nem, mi a terve? Ne, nem, hát a, a fél elképzelés, hogy legyen kétosztató a világ, az jelen pillanatban nem tart itt ha lenne egy Fidesz és egy nem Fidesz párt, abban az esetben a helyzet sokkal egyszerűbb lenne, de itt nem tartunk, hogy ez egyébként valamikor is bekövetkezik-e vagy sem, azt nem lehessen tudni. De jelen pillanatban az a hat nagy párt amely egyébként letette, vagy megalkotta annak a konstrukcióját, ami az előválasztást illeti, azok egy kényszer megállapodást kötöttek, és én abban a kényszert látom nagyobb jelentőségűnek, mint a megállapodást, függetlenül attól, hogy ettől nem lettem kormánypárti. Mégiscsak hinnünk kell abba, hogy beleszolgatunk, és van lehetőségünk a változásra. Elnézést! Ez, ez demagógia. Hinnünk kell benne. Én ezt értem, de ez ebben a formában számomra értelmezhetetem. Így, Akkor nincs más összefettem. A... Szép helyen jár éppen. Szerelem, egy óper, a Én a főpolgármester választásnál is így voltam. 061-911-168-5 perc lesz 3 se bírt a kész rosszabb, nála is a, a bolond lány az ördög küldte a földre, felfogadok, így jött el közénk, a, a bolond lány és szemébe tízbe néztem, elvakít a táncra kértem, majd eréktem, őra itt van már, a bolond lány Jó reggert! Jó reggat, kívánok! <kül> Én azt szeretném megkérdezni, hogy a előválasztás helyett ön hogyan oldaná meg ezt a problémát, ami most az ellenzéknek van. Nézze, Mert hogy nem szimpatikus önnek. Jól beszél, ez nem az ellenzék problémája, ez az ön problémája, meg az enyém. Um, én azt tudom önnek mondani, hogy tudomásul veszem, hogy ez az Eszpresszó így működik, és... Mintha nincs más eszpresszó, ennek következtében Aha. majd el fogom dönteni azt, hogy én ez hogyan viszonyulok. Én az utolsó pillanatban döntöttem úgy, hogy leadom a szavazatomat a karácsonyra, mármint akkor, amikor, amikor a, a fő választás volt... Tehát akkor azt veszem ki a szavaiból, csak összegezném, hogy nem szimpatikus ez a dolog, még úgyse, hogy nem is tudja, hogy részt fog-e venni rajta, de jobbat nem se tud, ugye? Tehát ezt jól veszem ki a szavaiból. Tehát jobb megoldást nem tud nekünk itt most mondani. is nekem nem az a dolgom, hogy kitaláljak egy megoldást, nekem az a dolgom, hogy megítéljem azt, ami van nekem, nem, nekem nem a, a szülés a feladatom. A másik lehetőség az, hogy minden marad úgy, ahogy volt, és... Csak hát hogy tűkjel, az, a, az a gond, hogy a választási szisztéma az ezt teszi lehetővé, én igen, azt mondani, hogy azt az időt nem tudom fölgyorsítani, hogy létrejöjjön a nem Fidesz. Mert abban az esetben a két párt van, a Fidesz és a nem Fidesz, akkor ez, amiről most beszélgetünk, nem aktuális. Az, hogy ezt ki kell -e várni, vagy az, hogy ez az, ez az előválasztás ez létrehoz egy olyan garnitúrát, akiket megszavaznak, hogy aztán 2022-ben az mennyire lesz majd működőképes, az majd hát az a jövő dolga. Az én azt értem, de annak azért szintén van jelentősége. Uh, tehát én azt tudom mondani, hogy én nem tudom fölgyorsítani az időt. Az én hozzáállásomban Fidesz és nem Fidesz van. Én az előválasztással nem tudok mit köztön. Hát te alakult ki, hogy a Fidesz és a nem Fidesz. De nem, Igen, én a... A... nem, nem, nem. Jelenleg ellenzéki együttműködés van, az nem Fidesz és nem Fidesz. Én a jobbikkal nem akarok együttműködni. Ne haragudjon. Értem, én ezt teljesen értem, hát, de mielőtt már más megoldása... a Jobbikat hát, hát, De nem pitlibe. De nekem nincs szükségemre, az Isten áldja már meg. De, de az ha kizetlevázlászához, sajnos szükség van rájuk. Sajnos. Hát, hát önnek hát, igen, nekem nem. Hát, Ez ne, kérdés. Hát, hát én meg azt mondom, hogy nem szavazok olyan konglomerátumra, amely befogadja a Jobbikat. Pont. Oké, okay, de hát akkor tudja, hogy mi lesz a, a, a megoldás. Tehát mi lesz az eredmény? Hát marad a mostani felállás. Tehát más választat nincsen. Tehát én, én mindig úgy vagyok, hogy először a, a nagyobbik rosszat kell megszüntetni, és utána majd meglátjuk, hogy mit kezdenek tehát az egy bizonytalan dolog, én azt értem, hogy, hogy, hogy mi lesz ezzel a összeállt csapattal. Én nem tudok mit kezdeni azzal, hogy nagyobbik rossz, amikor 2006 után a kisebbik rossz teremtette meg a nagyobbik rossznak az ágyát. Viccel már velem, Gyurcsány Ferencics zenekara, amely 2006 után nem volt képes magát úgy megreformálni, hogy ne jött volna létre a 2012 es kétharmad. Nekem miért kell pont azt a konglomerátumot 15 évvel később hatalomra segítenem? hát azért, mert a nép sajnos így, tehát ma a húszsága nép Ne gudjon, vagyok, se a nép, én se vagyok a nép, de ha ön a nép, akkor lemondok önről. Engedje már meg nekem a Cizellát gondolkodást. Meg engedje meg nekem azt, hogy azt mondjam önnek, hogy az az ellehetetlenült élet, ami itt ma Magyarországon van, az annak a, politik, azok, annak a két politikai pólusnak a következménye, ahol az egyik a Fidesz, a másik az ellenzék, amely már most olyan, mintha hatalma lenne a tekintetben, hogy nem tudott alternatívát biztosítani légkörileg. Hogy hogyan lehetne más légkör biztosítani, nem tudom. A kejfejancséről azt állítom, hogy egy olyan reggeli műsor, aminek nincs olyan szaga, mint a többi műsornak. Más szaga van. Tehát még mielőtt itt a büdösre gondolnának. Más szaga van. És igenis létezik olyan, hogy az ember aláveti magát annak a történelmi periódusnak, amiben él, belejött, vagy nem boldog tőle. Én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy más legyen. Én nagy valószínűséggel nem szavazok a kormánypártokra. Eddig legalábbis sose fog... szavaztam, amióta szavazás volt. Tehát 1990 óta. So. Mindent el fogok annak követni, hogy majd az előválasztással előállt, vagy azt követően előállt képpel valamit tudja kezdeni, és azt magam aztán az önök számára elfogadhatóvá tegyem. De hogyha ezzel kapcsolatban nekem jelentős gondjaim vannak, akkor ezt nézzék el nekem. Vagy győzzenek meg az ellenkezőjéről, vagy jelenítsék meg a saját szempontrendszerüket. Meg tudják tenni. Ne legyenek demagógok, ne legyenek személyeskedők, ne beszéljenek többes szám első szemében. Van néhány előfeltétel. Mennyi? 061 Nagyobb mértékben vagy zömében ellenzéki véleményekkel értek egyet, nem jelenti azt, hogy az ellenzéket kormányzóképesnek gondolom, és abból adódóan, hogy a kormány véleményével alapvetően nem értek egyet, nem gondolom azt, hogy a kormány képes. Egyiket se tudom hatalomra segíteni, egyiket se tudom megfosztani a hatalomtól, nem is ez a dolgom. 2002-ben mondtam utoljára hatékonyan azt, hogy eldöntöm a választásokat, ezt onnan tudom, hogy Kubatov Gábor mondta vissza. Egyszer. 2002-ben. De vagyok annyira bölcs, hogy nem hittem el. Vagy a, ha akkor elhittem, akkor mára már vagyok annyira bölcs, hogy tudom, hogy akkor se döntöttem el, és most se fogom tudni. Bár szeretném. Mm -hmm. És ha azt kérdeznék, hogy az a hatalom, amiért én elképzelek az milyen, hát akkor el akarom keseríteni, vagy el kell, hogy keserítsem önöket, egy kicsi innen, egy kicsi onnan, és egy kicsi amonnam, és ha azt mondják, hogy ez így lehetetlen, akkor azt fogom tudni mondani, hiszen mondtam, hogy elfogom kedvetleníteni önöket. Ne akarjanak megfosztani az idealizmusomtól. Eleget tesz ennek érdekében a világ, 9 perc múlva lesz 9 óra 01 911 168. Azt, hogy ö, mi van, ha megnyeri véletlenül ezt a választást. Én nekem ez, ez a, rémálma, a rémálma, hogyha egy ilyen társaság nyeri meg bárhol is ezt a Nem tudom elképzelni. Én nem is akkor... akkor. Nem tudom. Nem tudom. Na, de azért el kéne képzelni. Szóval én, én nem, látom, nem látom azt, hogyha ilyen emberekből áll akárki, akárki akiről, akiről eddig szó volt. Én ezt, értem, fog de, történni én ezt akkor? Értem, de te kintele leszel majd elviselni azt, hogy a nép hatalomra segíti az ellenzéket, és szembenéz azzal, hogy az a töredezettség, ami előtte volt, az visszatére vagy sem, és legfeljebb azzal kell, hogy szembesüljenek, hogy nem jól döntöttek. Hát igen, csak akkor az a, a veszély szemnál, hogy utána 2026-ban Uh, ahogy uh, annak idején történt ismét előjönnek és folyamatosan mutatják, hogy lám-lám és garancia... egy üres kasszával. semmi garancia nincs arra, hogy egyszer nem lesznek elhozott választások tehát minden nekem hát, a választások is attól is kicsit félek Na mindegy... értettem Én nem akarom megítélni azt a levest, amit meg se főztek. Én most azt mondom, hogy az a leves, ami most készül, azzal kapcsolatban nekem milyen aggájaim vannak. Nekem nem kötelező levest tenni. Nekem nem kötelező ebben az országban élni. Nekem nem kötelező ebben az országban úgy élni, hogy valaha is elégedett legyenek a kormányjal. Nekem nem kötelező örökké olyan mértékben problémát csinálni abból, hogy nem értek egyet a kormányjal, hogy én egyébként... úgy gondolkodjak, ahogy a Facebookon sokan gondolkodnak. Egyébként Horváth Téter, ugye nekem is jogom ahhoz, hogy téged kizökkentsenek az idealizmusodból, de azért azt valahogy tudnak kell, hogy eh, ahogy te gondolkodik, kb. 20 évig még nem lett változás, ami nekem nagyon tetszik mert én nekem így nagyon jó ahogy van, és én nagyon jó magam, de én nem hittem, hogy te jó érzed magad így a bőrödben. Hogy, hogy, hogy a Fidesz van uramon, és, és úgy néz tőle, hogy nem is lehet majd levászolni. Ne ugye, el, én miért éreztem volna jól magamat akkor, amikor ment a Men Project és az égegy világ világásra. Péter, ne beszélj már hülyeset. Értem. Ezt köszönöm szépen, ezt, ezt, ezt... momentában. Szia, Palgóta József vagyok. Szia. Jaj, ne egy teljesen más dologgal lehet zavarni téged. Na, hát képzelne, hogy ugyanúgy süt a nap, mint hat évvel ezelőtt, ugyanilyen más is volt ugyanekkor és akkor bátorkodtam először jelentkezni, hogy tudok már bárkivel egyáltalán beszélgetni nagy nyomoromban, akkor kezdtem kidugni a fejem a földből. És hat éve volt, hogy, hogy álltam, és új életem van. Egészen elképesztő, hogy hat évet milyen hosszú idő. Akkor hívtalak fel először műsorban, nagyon hosszú idő után, mert annyira nem volt beszélnivalóm, meg nem volt, elmondjak magamról, rossz volt arról beszélni, hogyha arról kérdettek, hogy milyen volt az életem és akkor kezdődött a találás, milyen hosszú ez a hat év, és most meg itt hallgatom a műsorodat, és olyan kurva, jó, hogy milyen zenéket, az ilyen műsorodban, hát az, hogy a problémáink elhalmoznak minket itt a kis országban, hát engem ugyanígy öltör, mint téged, de, de most ez előrébb van a saját életem. Gratulálok hát, szóval szóval wow, a cool. Spiritual man is mad. Azt szeretném önöknek mondani, you know, hogy um, különböző méretű kavicsok tudnak cipőkben lenni, és természetesen az a legjobb, hogyha egy cipőben nincs kavics. Az emberi bölcsességnek egy része tapasztalati úton Hogyha nem tud megszabadulni a cipőjében lévő kavicsal, akkor valamilyen módon megtanulja még akkor is, hogyha sosem fogja tudni ezt az állapotot egybevetni azzal, amikor a cipőjében nincs kavics. Reménykedni tud, hogy kisebb kavics lesz benne, és reménykedni tud abban, hogy egyszer lesz olyan, hogy nincs kavics. Az én felnőttségemnek egyebek között az a mutatója, hogy ettől tudok-e valamilyen mértékben függetleníteni, és tudok-e hétköznapot és boldogságot teremteni harmóniát magamban és a környezetemben. Engedjék meg, hogy e tekintetben az elmúlt időben betelefonálókat nem minősítsem. 061 -168. Utolsó 6 perc. 061-911-168 közérleti műsor tartok fent, de ez a közéleti műsor bármikor tud magánéleti lenni. Amire önök az elmúlt pillanatukban képesek voltak, leszámítva a Palgut a az az ellenkezőjét mutatja. Önök a besokallásukkal könnyen lehetséges, hogy ennek az állapotnak a fenntartásában nagyobb mértékben vesznek részt, mint a lebontásában. Kezüket sokkolom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, Hogyha nem ez volt az utolsó, kísérleti volt, akkor holnap találkozunk. Van még négy percük, hogy bármit mondjanak és javítsanak a helyzetükön. De azért visszajövök önökhöz. Önöknek én, nekem önök jutottak. Nem fogok panaszkodni. 06191.168 dörröpont, fial tudom hangos a zene. Fialaut. hát én legtöbbször egyedül vagyok most az utóbbi egy évben a pandémia miatt, de hát én jól érzem magam a, a bőrömben és sokat sétálgatok csak tévét nézek kereszteljétek, olvasok és telefonálgatok ismerősöknek beszélgetünk úgyhogy én, nekem nincs semmi problémám Teszem be, az első műsornál még úgy volt, hogy szépen rámoltották a villanyt, ez miért szűnt meg?